чи навіть байдужим оку. Здалося воно чудовим. Марта мовчки стояла на порозі, ледве стримуючи радісні сльози. Він ковтнув теплої гнилої води і виплюнув її на підлогу редакторового кабінету. І пішов порожнім кімнатами, як сновида, висмоктаний терехівкою. Вплив порожнечий на духовний організм, що... Вирізняється з маси. Почувала упорожніми кімнатами, причеплюючись об пороги, течіючись у столи, не відчуваючи нічого, окрім спраги, якої нема чим гамувати. І спеки, яка ніколи не скінчиться. Не забути, він найбільше з усіх днів не любив днів недільних і святкових. У будень робота п'янила його, в свято він лишався наодинці стрихівкою. «Так ти кажеш в очевидячки? Ну, ви ціловувались? Тихіше ви таке скажете? Хіба великі люди цілуються?» А в свята він лишався наодинці з Терехівкою, скоріше, наодинці з собою. Не забути, образ гарячого млистого неба, символ його самотності, а земля не дає затишку, земля не приймає його, бо він трохи неземний, він належить не лише їй, він належить і небу. Він більше належить небу, аніж землі. Вони розмовляють про мене. І люду, яка гидота, вони все знають. Вони знають більше, ніж знає він сам про себе. Він чвалає порожніми кімнатами, штурхаючи ногою двері. І коли його відчай сягає межі, за якою немає нічого, крім одвічної тиші та спокою, коли відчай переростає його потяг до існування, точніше інстинкти життя, що закладено в нього, коли, здається, він зараз назавжди втече від гарячої мли за вікном і від самотності, у глибині душі починає бриніти ледь чутно струна надії, «Струна сподівання на зустріч з людиною». І що теж випадково опинилося в цьому мурашнику у стопиську посередностей. Підкреслити, геній самотній, але в душі кожної посередності страх перед генієм. Це плата за його самотність. Одвічно мрія генія зустріти в табуні людину – він згадує вчорашню розмову з Гужвою. Дивлячись у бік, Гужва повідомив, що в раймазі з'явилася новенька дівчина, гарненька з собою, довга-довга коса, великі очі. Засинаючи, він думав про неї в Терехівці, де кожну людину знаєш в обличчя, в Терехівці, де людські обличчя такі ж знайомі, як перша сторінка газети, знайомі її одноманітні. Свіже обличчя, наче ковток студенної води в пустелі. Можливо, це вона, та, про яку він мріє усе життя. Та єдина, що зрозуміє його. Він повільно виходить з редакції і сідає на мурованим мганку. Тут затінок от кам'яниців є прохолодною вогкістю. Він кладе голову на руки і думає про неї. Пріська дражниця, по мені витко, що я все чую. Довго ходили вулицю, і він все руками розмахував. Ішли вечеряти, люди агроном шустріла, голосніше мовла Пріська. Куди, питаю, в конком, каже нічне чергування. Диви, кажу, аби ніхто не вкрав вночі, вона як зарегоче, ой, як зарегоче. Іван тихо вийшов із складального цеху, навіть дверима не грюкнув. Тільки руки за спину і пальці крізь сорочку в рани. Смакував біль, ніби терпке вино. Все ж не опустився до них. Великі перемоги виростають з малих. Часом починаєш поважати себе. Виховати в собі фізіологічно відразу до слів. Але звідки воно все знає? доскним поглядом повів по сірих стінах цеху. Він почувається в Терехівці, ніби в камері. Недревне око наглядаче, вічне світло, даруйте хвилину темряви. Між в'язнів під недремним оком не може бути вільної любої.